Tehát János Evangélium a 18. fejezet. És ugye befejeztünk egy szakaszt a 13. résztől a 17. részig, ahol azt láttuk, hogy Jézus felkészítette a tanítványokat arra, hogy, hogy mi fog vele történni. Ugye azok, azok a fejezetek a 13-17-ig azok 24 órát állnak fel, és Láttuk, hogy Jézus nagyon fontos dolgokról beszél, nagyon fontos tanításokat mond el. Ugye beszél a Szentlélek eljöveteléről, de olyan lényeges tanítások hangzanak el, mint a, mint a lábosás, vagy az, hogy ő Jézus a szőlőtől, és hogy, és hogy mi vagyunk a szőlőveszők. És aztán, ugye most jutunk el a csúcspontig, ahol... Majd Jézust el fogják fogni és meg fogják veszíteni. Nagyon, nagyon érdekesek ezek a, a versek, vagy csak az első 11 verset fogjuk megnézni, de, de bátorítanak, hogy egy picit, hogy majd olvassuk ezeket a verseket, és talán, ha hazamész, és, és otthon még, ha olvasod az igét, vagy ha holnap reggel, ahogy olvasod a Bibliát, akkor talán jó ezeket újra átnézni, és picit próbáld meg, persze nem tudjuk, de próbáld meg egy kicsit belegondolni Jézusnak a helyzetébe, hogy mind mehetett ő most ott keresztül, és talán egy kicsit segít még inkább majd megérteni ezeket a, ezeket a verseket. Olvasom akkor most az első két verset. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment a tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide mentett a fányaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és ő tanítványai. Tehát, ahogy mondtam, próbáld egy picit belegondolni magadat ezekben a pillanatokban, hogy, hogy hogyan is érezhette magát Jézus. Itt mondjuk ez az evangélium nem érje le Jézus harcát és tusakodását, de másik evangéliumból tudjuk, hogy ugye vér és ott van előrébb vonul a tanítványokon kívül, tehát messzebb a tanítványoktól is, és imádkozik is ott van az acsi előtt. És kéri, hogyha lehetséges, akkor múljon el tőle ez a pohár. És nagyon érdekes maga ez az út, hogy meg volt a páska vacsora, és kivonulnak a gecsemányi kertbe. És ahogy mennek keresztül az úton, mennek, mennek a gecsemányi kert felé, akkor át tudod képzelni, hogy milyen, milyen aggódás, vagy félelem, agónia lehetett Jézusban. Nagyon érdekes, hogy maga ez a kép, képzeld el, hogy sötét van, éjszaka van. Valószínűleg biztos, hogy teli hold volt. És képzeld el ezt a, ezt a helyzetet, hogy, hogy ebben a sötétsépen vonulnak át. Mennek át, olvasuk a kidrom patakon, vagy a kedrom patakon, és ennek a kert felé. Nagyon valószínű, hogy Jézus megy át ezen a patakon, ennek a pataknak a vize vörös lehetett. És azért, mert egykor már várták le a zsidók, készültek a Páska ünnepre. És jönnek fel az emberek, valószínűleg több millió ember jött Jeruzsálembe, és áldozzák fel a maguk Páska bárányát. És ezeknek a bárányoknak a vére, ez belefolyt, oda vezették ebbe a patakba. És ahogy ez a patak folyik, valószínűleg, hogy ettől a rengeteg állatnak a vérétől e, már vörös lehetett. Kiszámolták, Józef 20 történés szerint, körülbelül olyan 256 ezer bárányt ölhettek meg. Képzelt el, ez nem kevés szám. És ami arra lehet ebből következtetni, hogy ez körülbelül két és fél millió embert jelentett, mert körülbelül tíz emberként öltek meg egy bárányt. Tehát ugye családonként, tehát ilyen, ilyen tízes szám. Ugye ezek egy nagyjából is számok. És ja, Jézust... Jézus megy át ezen a patakon, sötét van, éjszaka van, már a patak vize is vöröslik a bárányoknak a vérétől, és uh, tudja, hogy mi vár rá, hogy nem sokára, ugye az ő vére fog folyni, hogy nem, szok, nem sokára őt fogják megölni, feláldozni. Csak egy picit nem tudom, hogy bele tudod -e magad képzelni, nem mondom, hogy olyanra be tudnám magam képzelni, de, de el tudod képzelni ezt a ezt a nyomasztó helyzetet. Mikor tudod, hogy nem tudsz kimenekülni, amikor tudod, hogy nincs, nincs megoldás, tudod, hogy, hogy ez vár rád, és ami jön, az nagyon fájdalmas, az nagyon nehéz. És nézd meg Jézust, hogy hová megy ilyenkor. János is azt írja nekünk, hogy, hogy ez a hely, hova mentek, itt gyakran összegyűltek. Ez a hely volt az, ahol, ahova Jézus gyakran ment. A, az a, ez a hely volt az, ahol Jézus jött és imádkozott, és közössége volt az atyával. Tehát oda megy Jézus, ahova gyakran járt imádkozni, ahova ahol találkozott az ő atyával. Ez volt az a hely, ahol, ahol Jézus elcsendesedett, ahol megpihent, ahol imádkozott. Ez volt az a hely, ahol tanította a tanítványokat. És tudod, milyen jó kép ez az erre, hogy Jézus ezzel az agóniájával, és azt látjuk ugye más evangéliumból, hogyha valaki vért izzad, az egy borzasztó agónia. Az, az, az egy hatalmas teher egy embernek a, a, az életén, a testén, a szívén, a gondolatain. De te hová mész az ilyen terheiddel? És bár bízom benne, hogy soha nem kell ilyen, vagy ilyen hasonló terheket megtapasztalnunk, ilyet nem is tudnánk, de persze vannak hasonló, vagy nehéz időszakai az életünknek, de látjuk, hogy Jézus hová megy az ilyen helyzetben. Te hová mennél, vagy te mit tennél az ilyen helyzetekben? Amikor látod a patak vizét véré változni, és tudod, hogy a te véred fog nem sokára folyni. Amikor látod a körülményeidet, hogy egyre nehezebb, egyre rosszabb, egyre fájdalmasabb. Amikor látod, hogy közeleg az az idő, amivel szembe kell nézned, ami nagyon nehéz. Akkor te vajon hová mész? Hová mennél? Mit tennél ebben a helyzetben? Vagy amikor most bajban vagy, akkor hová mész? És látod, ez a legjobb hely, ahova mehetnénk, ahova mehetünk, ez az atyának a jelenléte. És tudod, ez a kérdés, hogy van-e neked egy ilyen helyed? Van-e egy ilyen időd, egy ilyen közösséged, amikor elcsendesedhetsz, amikor, ha Isten szólhat hozzád, amikor az atya szólhat hozzád, amikor megharcolhatod ezeket a harcokat, mert Jézus ott harcolt. Imádkozzatok, mondta a tanítványoknak, hogy kérlek, gyertek, imádkozzatok velem. És ez egy harc volt, hogy atyám, uram, ha lehet, akkor távozzék el tőlem ez a pohár. Jézus tudta, hogy hogy, hogy ez borzasztó lesz. És, és imádkozott, hogy ha lehetséges, akkor, akkor ne kelljen neki ezen végig bennie. Hogy ne kelljen kiinni ezt a poharat. És és tudod, ez nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen helyed, legyen egy ilyen időd, ahol elcsendesedhetsz, ahol mehetsz, ahol harcolhatsz. Mert aztán látjuk, majd nem sokára, hogy Jézus nagyon bátor volt. Hogy Jézus kiárt, és azt mondja, hogy itt vagyok. Az a hely, ahol ő volt, ott ő aztán erőt merített. Azon a helyen, ahol ő volt, ott találkozott az atyával, és úgy jött onnan ki, hogy itt vagyok hogy akkor kiíszom ezt a pohalat. Hogy akkor megteszem azt, amire az atya hív engem. És látod, ez a hely, ez megváltoztat. Ez a hely az erőt ad. Az ő jelenléte, az ő szava, az meg fog erősíteni, és tovább fog szudni menni. És tudod, nagyon érdekes, hogy ezt a helyet, ezt ismerte Jódás is. Ismerte az áruló is, ismerte az ellenség is. És tudta, hogy hol kell keresni Jézust. És tudod, az ellenség ismeri ezt a helyet az életünkben. Az ismeri, és tudja, hogy ott van, na, akkor megyek. És megpróbálom ott onnan kiszakítani. Megpróbálom ettől a helytől távol tartani. Az ellenség célja az, hogy mi elmeneküljünk innen. Az ellenség célja az, hogy ne menjünk ebbe a kertbe. Hogy ne menjünk Istennek a jelenlétébe ugye, ismerjük ezt az érzést, ezeket a gondolatokat, hogy nincs kegünk imádkozni, nincs erőm oda menni, nem vagyok képes kinyitni az igét, és nem kell ezen meglepülni, mert ez mindig mindig ami harcunk lesz. És főleg akkor, amikor igazán szükségünk van rá. Főleg az ilyen helyzetekben, főleg az olyan helyzetekben, amikor ah, amikor ész és a patak vize vöröslik melletted. Amikor úgy vöröslik a, kör, a környezeted, amikor, amikor a, a körülményeid, az életed úgy nehézé válik. És a gonosz az el akar távolítani. Azt fogja mondani, hogy á, Isten nem segít, á, Isten nem segít, á, ő nem szeret. Hogy minek mennél oda. És ugye sajnos van, hogy elhiszük. Van, hogy azt gondoljuk, hogy ez nem jó ötlet. De, de ez a legjobb hely. Találkozni az atyával. És Jézus ment a szokásos helyre, ment a gecsemánékerbe, hogy találkozzon az atyával. Hogy, hogy beszéljen hozzá, hogy bátorítást nyerjen. Menjünk tovább, és olvassuk a harmadik verset. Jódás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és oda ment fákjákkal, lámpásokkal és fegyverek. Ja, megint csak képzeld el ezt a helyzetet, hogy éjszaka van, sötét van, ott vagy ebbe a kertbe, a város mellett. És jönne, jönne, jönne ez a több száz ember. Itt valószínűleg olyan négy-től 600 emberig jöhetett júdással. Katonák felfegyverkezve, kardokkal, páncélokkal, sisak képzelni, el képzelni, nagy lándzsákkal menetelnek. Hú. azért ott több száz ember az úgy meg, megadhatta a hangulatot. És jönnek ezekkel a fákjákkal. És csak látod, hogy, hogy a városból közelednek. Húha, valaki jön. Húha, ez ide jön. de ez biztos, hogy ide jön. És egyre csak közelednek. Ugye, magam maga mellé veszi ezeket az embereket. Ezt a kisebb fajta hadsereget. Felfegyverkezve, felkészülve mint hogyha egy gonosz jönnének elfogni. Úgy, mint aki ellen majd vívni kell, harcolni kell, akit majd keresni kell, mint egy bűnöző, aki elbújik. Hogy keres valami kis föld alatti zúgot, vagy nem tudom, fölmászik az egyik pára és elbújjuk ott a lombok között. Ja, így jönnek Jézust keresni. Majd látjuk, hogy Jézust nem kell keresni. Ő azt mondja, hogy én itt vagyok. Menjünk tovább, nézzük a négyestől hatos vásik. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, amire vár, előlépett, és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Azok pedig így feleltek a názárati Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott átvedük Judás Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak, és a földre estek. Hát ez, erre a jelenetre nagyon kíváncsi lettem volna, az biztos, hogy... És tud ez ilyen kis kifi kicsit, vagy én nem tudom, ilyen katonai, tudod, ó, oh, én vagyok. Ah, majd mindjárt belemegyünk ebbe, de, de nézd csak meg újra ezt, hogy Jézus, aki egy igazi vezető, egy ilyen igazi ilyen jellem, egy igazi férfi, aki előáll, felvállalja a harcot, aki nem bújkál. Nem, nem valami fatörs mögül szakítják előrést. és csak kapaszkodik ilyen hisztisendről, nem akarok. Jézus azt mondja, hogy itt vagyok, itt vagyok. Mennyire, mennyire bátrak. Feltesz nekik, mennyire, bátor. mennyire uh, feltesz nekik ezt a kérdést, hogy kit kerestek. Mint hogyha. Jézus sokszor az igében látjuk kérdéseket feltenni. Mint ki kihívná őket, hogy, na, gyertek srácok, Srácok, játsszuk ezt le. Mint amikor két férfi, talpik férfi. Na gyere, játsszuk le, tudod. Nem csak szavak, hanem gyerünk. Játsszuk le, mint régen ugye. Megsértettél akkor? Gyerünk, vívás. És ki áll, hogy kit kerestek? Mert én itt vagyok, de ti, mit akartok. Ti, kit kerestek. Uh, és nagyon tetszik, hogy, hogy mint így szembesíti az elfogóit. Hogy az elfogóinak, Júdásnak és a többieknek egyértelművé kell tenniük, hogy mit tesznek, hogy kiért jönnek, hogy kit akarnak. És hogy nem lehetett kifogásuk, vagy mellé beszélésük. Hanem fel kellett vállalniuk a felelősséget, a tettükért, hogy mit tesznek. Nem mondhatták később azt, hogy Hát miért fogtátok el Jézust? Hát csak éppen arra jártunk, tudod. Menj, vitt a tömeg, nem, nem is tudom, mit keresek éppen. <gül> ja, ki ez, hogy Jézus? Mi van? Mi van? És akkor fogjuk, vigyük. Hanem ott voltak, és vállalniuk kellett ezt. És ugye, amit teszünk, amit tesznek ezek az emberek, annak súlya vagy következménye van. És nagyon tetszik, hogy vállalniuk kellett a felelősséget. Ezért szeretem, ahogy Jézus felteszi ezeket a kérdéseket. Nem azért kérdezte itt Jézus, mert nem tudta. Hanem, és rengetegszer látod ezt az evangéliumban. Nem azért kérdezi a, a szamári asszonytól hogy a kérdéseit, ugye, hogy hol a férnek, stb. mint ha nem tudná. Jézus pontosan tudta. Azért teszi fel ezeket a kérdéseket, hogy ők, mi halljuk a válaszokat. Sőt, hogy mi a saját válaszainkat halljuk. Hogy, na akkor miért jöttél? Mit kerestek? Hát azért, hogy elfogjunk. Azért, hogy elfogjunk, és hogy megfeszítsünk, hogy megöljünk. Ez volt a válasz. Hogy kit kerestek? Hát, Jézus, a Jézust, a názáreti Jézust. És tudod, szerintem nagyon fontos ez. Mert egy olyan korban élünk, amikor egyre kevésbé merik az emberek felvállalni a döntéseiket. Vagy bevallani, hogy a döntésük az esetleg hibás volt. Hogy felvállalni azt, hogy miért jönnek, hogy miért jövünk, hogy mit, mit teszünk, hogy mit, mit akarunk mi Istentől, mit akarunk, mit akarunk az emberektől, a munkától, a szolgálattól, a beosztásoktól de nagyon tetszik, hogy Jézus itt nál, itt nincs kecmec. Kit kerestek? És tudod, megint feltetjük magunknak is a kérdés, hogy te kit keresel? Te mit keresel? És tudod, azért fontos ez, hogy, hogy amikor hibázunk, amikor ábukunk, vagy rossz döntéseket hozunk, akkor ne a kifogásokat keressük, vagy a magyarázkodásokat hogy ezek az emberek nem mondhatták azt később, hogy hát csak úgy ott jártunk. Megkérdezték tőlük, és ők válaszoltak. És tudod, ez szomorú, hogy sokszor az emberek nem vállalják fel a felelősségüket. Pilátusnak például fel kellett vállalnia. Majd meg fogjuk nézni jövő héten. De gondolkozz egy kicsit Pilátuson, Ő nem akarta Jézust elítélni nem akarta. Ő tudta, hogy ez az ember hibátlan. Ez, ez nem csinált semmit. Megverette 39 botütéssel, vagy én ostorcsapással. És, és hogyha valaki arra nem valotta be a bűnét, akkor az az ember tudti, hogy ez ártatlan. Olyan borzalmak voltak, olyan borzasztó fájdalmakat okozott az, csak egy picit had menjek vele. Ugye úgy csinálták ezeket a kínzásokat, hogy rácsaptak, és kérdés. Na, te csináltad, te voltál, te követted el? Nem. Akkor tuch, még erősebben. Újból a kérdés. És ha nem vallotta be, egyre erősebb ütéseket kapott. Ha bevallotta, akkor is megkapta a 39-et, csak gyengébbeket. És képzeld el, Jézusnek nem volt mit bevallania. És ütötték. És nem kisebbeket nem nagyobbakat. És Pilátus tudta, hogy hát erre Jézus nem vallja be, akkor ez az ember átatlan. De ugye ott volt a politika, ott volt az emberek nyomása. Mit tegyek ezzel a helyzetben? Forog az állásom, ugye? A pozícióm. Én vagyok itt a helytartó. Ez egy nagy mert megtiszteltetés volt. Egy nagy, nagy pozíció. És ugye meg kellett felelni az embereknek, a császárnak, és engednie kellett. És, és én nem vállalta fel, nem vállaltam, nem merte ezt felvállalni. Pedig a felesége mondta neki, ugye, hogy ne avatkozz ennek az embernek az életébe, hogy, hogy így tarts tisztán magad ettől. És én hiszem, hogy ezeknek az embereknek ezt meg kellett látniuk. Hogy, hogy vállalják ezt a felelősséget. Sajnos azt látni, hogy egyre inkább elterjed az, hogy mindenki más a hibás, de én nem hibáztam. És tudod, hogy ha így éljük az életünket, vagy így éri egy társadalom az életét, akkor az egyre betegebb is eltorzult lesz. Ha ilyen egy család, ha ilyen egy gyülekezet, ilyen egy közösség, akkor az, az szétfogás, ez el fog torzulni. Mert senki semmiért nem felelős. Amikor egy nép vezetői nem vállalják fel a hibás döntéseiket, nem állnak ki azért, hogy na, én hibáztam, vagy elrontottam, akkor mit várnak azoktól, akik követik őket, ott, vagy akik ott vannak alattuk. És ez nagyon lényeges, hogy legyünk ilyenek. Hogy vállaljuk fel bátran. Akár a hibáinkat, akár a kudarcainkat. És hiszem, hogy Jézus ezért is teszi ezt a fel, ezt a kérdést. Ti miért jöttetek? Ti mit akartok? Kit akartok elfogni? Nincsen, nincsen ebben ilyen, nem lehet ezt félreértni, nem lehet megmagyarázni. És tudod, ez nem arról szól, hogy akkor elkezdjük egymást hibáztatni, vagy fokolni, eh, hogy jaj, te mit tettél, vagy mit nem tettél. És, eh, és itt mindenkinek magát kell megvizsgálnia. És ez olyan jó dolog, hogy ez nem arról szól, hogy akkor, na ő milyen, na Amaz milyen, én milyen vagyok, hogy én miért jöttem, hogy én mit akarok, te mit akarsz. Jézus neked teszi fel a kérdés, és nem az a lényeg, hogy a melletted állónak felteszi-e, vagy hogy ő mit válaszol, hanem te, te mit akarsz, te miért jöttél. És, és mindenkinek saját magánébként kell megvizsgálni a szívét, az életét, a felelősségét, a szolgálatában, a családjában, az életében, ahol vagyunk, ahol élünk. Ugye Jézus azt mondja, hogy vedd ki először a gerendát a saját szemedbe, aztán utána titizál mást. És ugye, először mindenki maga nézze magával. E, és tudod, ami nagy áldás ebben, hogy nem kellettől félni. Hogy ahogy majd látjuk Jézust e, meggyógyítani azt az embert, akinek, akinek Péter ugye levágja a fülét, hogy, hogy ő benne nem volt gyűlölet, harag, ellenszenve ezek, ezek fel az emberek felé. És tudod, nem kell ettől félni. Nem kell aggódnunk. A gyengeségeinknek a beismerése, vagy hogy elrontottunk, elrontottunk dolgokat, vagy hogy kudarcunk volt, vagy hibáztunk. Az, vagy nem tettem meg valamit, amit meg kellett volna tennem. Ez nem azt jelenti, hogy akkor milyen leszünk utasítva. Hogy így Isten nem törődik velünk. És nem is kell ezt mindenkiről felvállalni. Ez Istenre meg rá tartozik. Ugye ez megint egy pontos dolog. Hogyha én nekem a feleségemmel problémám van, az ahhoz senkinek semmi köze. Ha, ha veled, meg, veled és velem van valami konfliktus, ahhoz a másiknak nincs köze. Ha neked Istennel van valami konfliktusod, az Istenrel meg rá tartozik. És, és ugyanígy. Neked ezt az úrral kell megbeszélned. De vagy lehet, hogy egy másik emberrel. De nem kell kiírni a Facebookra, jó? Azt mindenképpen kerüljük el. És ugye emlékezz arra, hogy aki megalázza magát az Isten előtt, azt az Úr mindig megállja és felemeli, felmagasztalja. Ha, amikor azt tudjuk mondani, hogy figyelj, igazad volt, hogy igen, árontottam, hogy amit tettem, az rossz volt, vagy amit nem tettem meg, az, az baj, hogy nem tettem meg, Isten mindig megáldja. Az, hogy bocsánat elrontottam, azt Isten mindig megáldja. Hogy Isten mindig megbocsát. Ezt látod a Bibliában. Dávidot Isten felemeli. Pétert helyreállítja. Hogy amikor ők pedig nagy vezetők, igaz? Dávid király, Péter az egyik vezető apostol, hogy ott van a legszűkebb köröbbbe, ugye, Jézus, aztán ott volt Péter, Jakab és János. Nagyot bukik, ugye sokszor idézzük, de majd mindjárt nézzük egy Pétert, egy kicsit azért most felemelem most. De, de Jézus helyreállítja. Jézus helyreállítja őt, Dávidot is. És hány ilyen embert látunk, aki, aki vétkezik, aki elrontja, elbukik. De azt látjuk, amikor ők megtérnek, megvallják és azt mondják, hogy úr, én elrontottam. Akkor is azt mondja, jó, Dávid, ó, itt a kirásság. hogy Isten is megbocsátott neked. És hiszem, hogy és ettől, ettől is működhet jól a mi életünk, a mi kapcsolatunk, a kapcsolataink. Istennel, egymással, a családban is, és az emberek között. Ahhoz, hogy áldott legyen, hogy egészséges legyen az életünk, a lelki életünk, az Isten kapcsolatunk, kapcsolatunk, ahhoz ez nagyon fontos. Nézzünk meg még egy fontos jelenetet. Ugye, amit már kicsit utaltam rá, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok. Amikor Jézus ezt mondja, amikor kijelenti ezt, akkor ez a több száz katona hátra hőköl, és földre esik azt mondja, hogy én vagyok. Ezt mondja hogy, ezt mondja, hogy én vagyok, Isten vagyok. Látjuk, hogy Jézus ezt az egész történést, az egész helyzetet az uralma alatt tartja. És, és kontrollálja. Én vagyok. Uff. És mindenki földre esik. Mindenki aki ott van, az, az Jézus uralma alatt van. Mindenki, aki, aki ott áll abban a kertben, az, az semmit nem tehet Jézus döntése, vagy akaratán kívül. Jézus uralják az egész helyzetet. És ebből is láthatjuk, hogy Jézus az, aki oda teszi, vagy átengedi az ő életét, aki leteszi az ő életét. Jézus nem elfogták, hanem Jézus azt mondta, hogy itt vagyok, gyertek, elvihettek. Jézus, amikor ezt mondja, hogy én vagyok, akkor mindenki puf, esik. És el tudod képzelni, hogy milyen jelenet lehetett az. Hogy, hogy mint egy mennydörgés, hogy nem tudom, mi lehetett ez. De, de ezek az emberek, a térdük leesnek. Mert amikor Isten előtt bárki megáll, az ott nem tud megállni. És amikor azt mondja, hogy én vagyok ott, térdre És Jézus foghatta volna magát, és elsétálhatott volna. Mert megvolt rá a hatalma az ereje. Megvolt rá az ereje, hogy hívjon ezerni angyalt, és elpusztítsa ezeket az embereket. De, de ő nem ezért jött, hanem azért, hogy megmentsen. Azért, hogy ugye kiigya ezt a, annak a haragnak a poharát, amit az atya akart. Amivel ugye, megmenti a mi életünket a pokolból. Menjünk tovább, és nézzük a hetedikét, hetediktől a kilencedik versig. Ekkor újra megkérdezték tőlük, kit kerestek? Ők ismét ezt felelték. A názárati Jézust. Jézus így szólt, megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket, ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott. Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Látjuk, hogy Jézus ugye, védi, vagy megkíméli az ő tanítványait. Az teljesen érthetetlen, hogy nem, nem fogják el a tanítványokat. Főleg így, hogy Péter egy szolgának levágja a fülét. És ugye tudjuk, hogy nem a fülét akarta levágni, hanem ő, ő meg akarta őt ölni. Tehát itt egy gyilkossági kísérlet volt. És azért ott az a zsidók törvények szerint azért ez büntetendő volt. És, és tehát meglepő, hogy, hogy Jézus el, Jézust elfogják, de a tanítványaihoz nem érnek hozzá. Hogy a tanítványaikat hagyják. És ugye Jézus amikor mondja, hogy én vagyok, és azt mondja, hogy őket hagyjátok békén. Nem. Tehát mint egy parancsol nekik, hogy nem tudnak ellene menni, hanem jó, csak téged viszünk, mintha nem is ott lennének. Oké, csináljuk, amit te mondasz. Az Úr, az Isten parancsolta a teremtőinek. És Jézus nem hagyta a tanítványait elveszni. Elvány. Ő a jó pásztor, aki az életét adja a juhaiért. A János evangéliuma hat, há, harmadik rész, 17. más. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ által. És látod, tanítványok minden gyengeségük meg bukásuk ellenére Jézus meg akarja őket tartani. Az előző versek, vagy részekben láttuk azt, hogy, hogy Jézus tudta, ismerte a tanítványokat. Tudta, mit fognak elkövetni, hogy elszaladnak, hogy otthagyják, hogy elmenekülnek. De Jézus azt olvassuk, hogy végig szerette az őveit. És... És Jézus itt is gondoskodik róluk, védelmezi őket. Nem látjuk azt, hogy na, ezekből már elég volt, na most legalább hozzátok őket is velem, és megérdemlik a büntetést. Hanem ott van ez a pásztori gondoskodás, hogy megvédem, megoltalmazom, megóvom őket. És aztán látjuk, hogy majd helyre is állítja őket hogy megvan az a gyógyítás, az a, a megbocsátás Jézusban a tanítványok felé. Menjünk tovább, és akkor fejezzük be a 10-től a 11. versig. Simon Péternél volt egy kart, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig márkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez, tett be a kardodat, vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem. Itt van ez a rengeteg ember, és Péter Péterből előjön az, az ilyen vadállat, ez az indulat, ez a testiség, és azt mondja, hogy na gyerünk, ott, akkor intézzük előt. És Ugye van, amikor tudjuk, hogy hát valószínűleg itt a tanítványok aludtak, és fölriadnak, hogy Jézus szól nekik, hogy gyertek, mert elközelgett az óra. És Talán Péter egy kicsit még ilyen sokat látott, vagy ilyen csipás volt a szeme, és talán ezért is hibázott, hogy csak a fülét tudta levágni ennek az embernek. És Márkus, akinek a neve fel van jegyezve, örülhetett, hogy milyen olcsón megúzta, mert bizonyára Péter a fejét szérozta de nagyon érdekes egy kicsit még visszautalva ahhoz, amit előbb így, ö, hosszasan itt taglaltam a felelősségvállalásról meg felvállalni akár a, a hibákat a döntéseinket milyen érdekes, hogy látod hogy Jézusnak gondja van arra hogy a mi botlásainkat ezt helyrehozza Jézusnak az utolsó gyógyítása itt a földön az egy az egy, az Péternek a hibás döntésének a következménye volt. És, és Jézusnak gondja volt erre. Tehát gondja volt arra, hogy ezt, amit Péter hibásan tett, egy hibás döntést hozott, azt ő helyreállítsa. És tudjuk a másik evangéliumból, itt nincs feljegyezve, hogy, hogy Jézus visszahelyezi ezt a fület. És, és meggyógyítja ezt az ember teljesen. És látod, Jézusnak gondja van ezekre. Ha azt nézed, ezt a oldalt nézed, hogy elrontunk valamit, hogy hibázunk, akár a szolgálatunkban, az életünkben, bárki felé, akkor Jézusnak van hatalma erre, hogy ezt helyrehozza. Ő képes ezt meg, megtenni, meggyógyítani. De ha a másik oldalon állsz, ha téged, ha a te füledet vágták le, ha téged bántottak meg, ha, ha neked okoztak sérülést, ugyanúgy Jézus ezt meg tudja gyógyítani. Jézus ezt ugyanúgy helyre tudja állítani. És ez olyan fontos, mert, mert jó, ha egy picit belegondolsz mind a két helyzetbe. Valószínűleg az életedben már vágták le a füledet. Tehát megsebesítettek, megsértettek a szavakkal, de valószínűleg te is tetted ezt már, hogy a szavaiddal megbántottál embereket. De Jézusban, az ő kezeiben van a gyógyulás. Ő tud gyógy gyógyítást adni. Ő tudja azt helyrehozni. Hát, hogy emberek hogy eltapostak az életedbe, a szívedbe, megbántottak, de Jézus meg tudja azt gyógyítani. És az a fontos, hogy ő mit mond. Nem azt, amit ezektől az emberektől hallottál, hanem azt, amit ő mond. És enged, hogy, ezt, hogy ő ezt megtegye, hogy meggyógyítson. Mert ő neki van erre hatalma, hogy, hogy ezt helyrehozza. És fontos, hogy bármelyik oldalon is állunk, legyünk nagyon óvatosak. Mert látod, Istennek a beszéde, ez olyan, mint egy kétélű kart. És nagyon nem mindegy, hogy ezt hogyan használjuk. És nagyon könnyű, nagyon könnyű sérüléket okozni. És nem csak neked levelele vágni, hanem, hanem szíveket is tudunk vele megsebezni. Isten igéje olyan, mint a kétélű kart, amivel nem szabad csak össze-vissza, vadul, felelőtlenül suhogtatni. Nem szabad kiragadni és azt mondani, hogy ó, itt van az Isten igéje. Csak úgy belemondjuk a másik embernek az arcába. A bűnös oldja halál. Köszi. Ez az Isten igéje. Ez tényleg egy kétélű kard. Ez tényleg éles, az tényleg ható, és ez nagyon is élő. És épp ezért az ez nagyon fontos, hogy ezt jó helyen, jókor mondjuk. Én nagyon szeretem a példabeszédet 25-11-et, mert azt mondja az igéről, mint az aranyalma az ezüst tányíron olyan a helyén mondott ige. Mint az aranyalma az ezüst tányéron. El tudod képzelni, milyen szép ez? Ott van az a szépen kifényesített társa, ott van az aranyalmával. szép, szép dolog. És benyom már bángettem. Köszönöm. De amikor a helyén van egy ige, amikor helyén van egy mondat, egy tanács, akkor az gyönyörű, az építő, az bátorító, az megállt, az, az megelégít, az megvígasztál, az felfrissít. De amikor, amikor az nem így hangzik, akkor, amikor nem így jön, akkor az pusztító lesz. És és igen, Isten igéje, az meg fog sebezni. Mert biztos vagyok benne, hogy te, téged is már sebzett meg Isten igéje. De amikor az Istentől van, az jó, hogy megsebez. Mert hogy tértél meg? Nem? Az is egy megsebzés volt, hogy felismerted, hogy hát bűnös vagyok. Vagy hogy térsz meg? Hogy, hogy ismered fel az hogy rossz az, amit teszek? Vagy rossz, ahogy gondolkozok? Vagy rossz az, amit mondtam? Úgy, hogy Valahogy szembesítő ezzel, hogy Isten figyelmeztet szól, hogy hé, ez nem jó. És Isten igéje, az megsebez. Isten igéje az meg fog, meg fog itt sérteni. De, de azt is látjuk az igével kapcsolatban, hogy, hogy Isten igéje az meg is gyógyít hogy akkor jó ez a sebzés, hogy akkor van az Istentől, amikor az jön, megsebez, de hozza a gyógyulást is. Hozza a helyreállítást. is. jobb 5.18-on ezt orvassuk, Mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Tehát Isten igéje ilyen, és így kellene ezt használnunk. És ezért ez nagyon fontos, hogy bárkinek is, bármit is mondasz. Azt így jól fontold meg, jól gondold meg. Mert, mert ne csak sebez, hanem, hanem legyen abban gyógyítás, gyógyítás is. És főleg fiatalom, bocsánat a fiataloktól, de tudom, hogy bennünk, bennem is, bennem van még, mert én is fiatal vagyok, ez a, ez a, tudod, ez a Szeretsük az Urat meg lelkesedünk az Úrért. És, és tudjuk, mi az igazság. És kiállunk azért, itt vagyunk a forradalmárok, ugye, Petőfi Sándorok, nem tudom, és akkor megyünk, és előzzük a kurucokat, és nem tudom. De, Én labancokat, bocsánat. Ú, na, történelem egyes, de Laci, meg Enzséni mindig figyelj. Mind. Múltkor ridalomból kaptam egy estet. <gül> De ez csak teszt volt, hogy figyeltek egyébként. Persze. Szóval a labancokat. De épp ezért fontos, hogy, hogy legyél ebben ilyen figyelmes. Hogy nem biztos, hogy mindig mondanod kell. Nem biztos, hogy mindig vissza kell szólnod. Nem biztos, hogy neked kell fenyítened vagy helyreállítanod, hanem lehet, hogy jó, a ha hallgatsz. Majd meg fogod tanulni, hogyha nem hiszel nekem, hogy akkor úgy, amikor majd megsebzel embereket. És az nagyon fájdalmas tud lenni, amikor, ezt most nem kellett volna, áh, mire ezt. Mert ugye, utána ezt te nem tudod helyrehozni. Csak bízhatunk, hogy az Úr és az az ember majd helyrehozza, vagy ő megbocsájt. Szóval, vigyázz a szavaiddal. És itt van újra Péter, ugye? Csak nézzük meg egy kicsit más oldalról őt. Hadonászik, meg domál meg nem tudom. De tudjuk, hogy még nem sokára megtagadja Jézust. Te képzeld el, hogy, hogy itt van ez a több száz katona, és Péter nekik ugrik. Tehát, hogy hibáztatjuk őt, meg kidevetjük őt, meg ugye az egész mindenki tudja, szegény Péter, hányszor hallja ezt ott a mennyi, hogy jaj, van Péter, aki megtagadta az Urat, meg a nagyszájú, meg stb. És én is mondom ezt. De nekem is egy kicsit egy. vissza kell fogni magam szegény Pétert, mert szígyem mindig. Hogy így hogy ő neki ment ezeknek az embereknek. Hogy azért ott volt bátorság, nem? Tehát ott azért, azért no gyerünk akkor, hogy tudja, elkapjátok Jézust, és akkor oda csapok. Hogy ott azért, azért volt, volt kurási ő benne. Tehát azért volt benne férfiasság, és volt benne egy, egy kiállás. És ne ítéljük őt meg és ugye igen így másokat sem. Mert ő egy igazi férfi volt, és kész volt szembeszállni ezekkel az emberekkel. De Jézus ugye azt mondja Péternek, hogy figyelj Péter, ne tedd, hogy ne, hagyd, hagyd ezt a harcot. A másik evangoból szintén tudjuk, hogy hát tudod, hogy megtehetném ezt. Tudod, hogy, hogy angyalok seregeit hívhatnám, és lehetne itt mindennek. De de nekem ezen végig kell menniem. Azt mondja, hogy tedd a hüvelyet be a kardat, vagy nem kellett kínnom azt a poharát, amelyet az atya adott nekem. Tudjuk, hogy az atyána, az atya megtöltötte ezt a poharat. Tudjuk, hogy ez a pohár ebben a pohárban benne volt a mi vétkeinkért a büntetés. Hogy ez volt az a harag pohara, amit Jézusnak ki kellett innia. Ugye ebbe volt minden szenny, minden vétek, ítélet, minden átuk, át, lázadás, minden istentelenség, minden káromlás. Minden ebbe volt. Minden bűn oda volt a téve. És Jézusnak ezt meg kellett innie. Vagyis meg kellett ezért halnia. Ugye ez volt ez a keserű pohár, ez a, ez a méreg, ez a halálos méreg, amit Jézusnak el kellett szenvednie. És azt mondta, meg, megkérdezte Pétert hogy hát vajon nem kell ezt megtennem? Nem kell ezt kiinnom? Ugye mindezt, mindezt uh, helyettünk, mindezt értünk, tette Jézus. Uh, és ugye, Jézus azt mondja, hogy nincs szükségem segítségre ebben, vagy nincs szükségem itt egy megoldásra. Ugye ez a megoldás. Ha tehette, Jézus megtehette volna, könnyen megtehette volna ezt. De ezt az Atya által adott poharat ki kell innia. Mert Jézus ugye elkötelezte magát erre. Mert azt mondta, hogy én ezt megteszem. Mert így, így jöhet el az embernek a szabadulás, a megváltás hogy meghalok az emberekért. És ja, majd látjuk tovább, hogy, hogy Jézus megy ezen az úton. Kézzel ez ezt a pohat. Hogy megy innen, majd látjuk, hogy elviszik, kihallgatják őt a főpapokhoz, aztán majd Pilátushoz. És a végén ugye meg fogják őt feszíteni. De, de tudjuk, hogy, hogy ez nem a vég. Ugye, őneki ezt meg kell tennie azért, hogy minket, minket megszabadítson a bűn át, És aztán tudjuk, hogy, hogy nem a halál a vég, hanem ő feltámad, Ő legyőzi, legyőzi a halált, és a halálnak nincs többi uralma nem diadalmaskodik felettünk. Szóval, csak szerintem ebből a fejezetből. és ez egy, szerintem egy komoly, egy fontos ügy, üzenet, hogy hogy jövünk, hol állsz, ezeket a kérdéseket tedd fel magadnak újra. És s van mindig Jézusnál egy lehetőség a, a helyreállításra, a meggyógyulásra, a, a megbocsájtásra. Szerintem azok közül az emberek közül, akik Jézust elfogták, tehát ez az ember minden bizonyal szerintem megtér, kinek levágják a fülét. De, de azok közül, akik látják őt, ahogy ő ezt, ahogy ő végig megy, ahogy majd ugye látjuk a. A százados a keresztény, hogy az az ember valóban igaz volt. Szerintem Jézus ez a halálával, ahogy ő ezt viselte, nagyon sok emberre hatással volt. És szerintem azok közül nagyon sokan megtértek. És bízom benne, hogy ránk is, ahogy nézzük ezt, ahogy vizsgáljuk és tanulmányozzuk, ahogy, ahogy engedjük Isten igényének, hogy így bejöjjön a szívünkbe, ez, ez hatással lesz ránk és akarjuk majd őt, az ő dolgait. És engedelmeskedünk neki. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked ezt a mai délutánt, és köszönjük a, a, az életedet, Jézus. Köszönjük, hogy ismerhetjük azt, hogy tanulmányozhatjuk azt. Köszönjük, hogy eljutunk idáig is, és látjuk, hogy, hogy Te hogy mész végig, és hogy iszott ki a haragnak a poharát, hogy hogy mész végig ezen a szenvedésen, és Uram, biztos, hogy az életeinkben is vannak, voltak, vagy lesznek ilyen nehézségek, de hadd tanuljunk te tőled, hadd tanuljuk meg azt, ahogy, ahogy te ezt elhordozod, hadd tanuljuk meg azt, hogy te mész az Atyához és közösségbe vagy vele, és a terheidet, a harcaidat, a nehézségeidet ő hozzá viszed. És köszönjük, Atyánk, hogy ahogy Jézusra is gondod volt, és szóltál hozzá, úgy, úgy hozzánk is szólsz és bátorítasz minket. És kérlek, hogy vonj minket oda, abba a közösségbe, abba a jelenlétbe. Vonj minket ahhoz, a, abba, abba a kertbe, ahol te találkozol velünk, ahol, ahol velünk vagy, ahol szólhatsz hozzánk. És csendesítsd a mi szíveinket, ami gondolkodásunkat. Kérlek, hogy, hogy hadd tudjuk megváltoztatni azokat, és, és hozzád mérni, és, és te szerinted kialakítani azokat. Uram, adj nekünk kellő alázatot mindezekhez a dolgokhoz. Kellő alázatot, hogy, hogy felvállaljuk azokat a dolgokat, amikben akár hibázunk, azokat, amiket nem teszünk, amiket teszünk, és akár rosszul tesszük. Köszönöm, Uram, hogy neked gondod van erre, gondod van a hibáinkra, is, hogy te még a, a rosszból is jó tudsz kihozni. Uram, itt van a mi életünk, és sokszor, Uram, én is úgy látom magamat, hogy, hogy az egész rossz. Hogy nem jó, de, de köszönöm, hogy neked gondod van ránk, és hogy, hogy, hogy ebből is a lehető legjobbat tudod kihozni. Köszönöm, Uram, a kegyelmedet, köszönöm a jó indulatodat felénk, köszönöm, hogy szeretsz minket. Csak kérlek, hogy áld meg most a, a közösségünket, áld meg az előttünk lévő hetet, áld meg minket a munkánkban, a szolgáltunkban, az iskolában, a családunkban, és és velünk, is őrizd meg minket. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. A telefonom van kapcsolva. Csak nehogy hívjanak az usziból. Na, ö, ugye pénteken lesz biblioóránk. de tudjátok. Jaj.